Israel. Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Möödunud nädala kristlik organisatsioon Samaritan Pöös Jerusalemas Iisraeli kiirabile Magendavid Atoom üle 14 uut kiirabi autot seda vastavalt möödunud aasta 7. oktoobril toimunud terrori rünnakus kaotatud autode arvule. Autode üleandmised seremoonial mälestati ka rünnakus hukkunud meedikuid. Organisatsiooni Samaritan pöös president Franklin Graham ütles, et tal on võimalus külastada julmas rünnakus kannatanud piirkondi, mis on aidanud mõista, millega pidid meedikud ise riskima, et päästa teiste elusid. See on kingitus, mille saame üle anda Iisraeli Magentavi toomile, et päästa elusid, ütles Franklin Graham. Organisatsioonis ja Meriton Pööskeskus asub Puuni linnas Põhja-Karolinas USA's. Nad on korduvalt reageerinud nii looduskatastroofidele kui ka sõdadele ja muudele hädadele, aidates abivajaid rohkem kui sajas sa riigis. Samaritan Pöösteb Eestis koostööd Eesti Evangeese alliansiga, pakudus jõulukinke väekindustatud lastele. Franklin Graham juhib praegu ka Billy Grahami ühingut, mille raames oli ta peakõnele Tallinas Tallinnas, sakku suurhallis toimunud lootuse festivalil 2009. aastal. on laupäeval peeti üle maailma rahvusvahelist holokausti ofrite mälestuspäevat. Selleks päevaks on valitud Teise maailmasõja suurima koonduslaagri Auschwitzi vabastamise aastapäev 1945. aastal. Jadrassem korraldas sel puhul rahvusvahelise sümpoosiumi, mida juhtis Jadrassemi esimes Danida Jaan. Sümpoosiumil osales hulgaliselt olulisi otsustajad nii Iisraelis kui ka välismaalt. Nende hulgas ka Iisraeli välisminister Israel Kats ja 65 riigi saadikut. Sümpoosium toimus neljapäeval. USA president Joe Biden pidas seedel holokausti mälestuspäeva puhul kõne, millest ta rõhutas USA toetust Iisraelile nende traagilise ajaloo mälestamisel. Samuti nimetas ta antisemitismi kasvu kui kogu maailmas aset leidvad, leidvad trendi, mille vastu tuleb võidelda. Eesti juudi pidas holokausti mälestuspäeva koosoleku esmaspäeval 29. jaanuaril rahume juudi kalmistul. Üritust juhtis kogukonna president Alla Jakobson. Euroo juriidiline kogu 17. liikmine rahvusvaheline haagi kohtupaneel otsustas möödunud reedel jätkata kohtuasja, milles siisraali süüdistatakse genotsiidis. Kaebus esitajaks oli Lõuna-Afrika Vabariik, kes süüdistas Iisrali genotsiidis seoses võitlusega terroristide vastu kaasas. Kaebus esitati 29. detsembril möödunud aastal, osapooled kuulati ära tänavu 11. ja 12. jaanuaril. Iisrael oli kohtule esitanud üleskutse loobuda kaasusest, kuna sellel puudub igasugune alus. Samal seisukohal olid ka USA, ühend kuningriik, Saksamaa, Austraalia ja mitmed teised riigid. Kohtuotsus esitati möödunud reedel 26. jaanuaril. Kohus ei loobunud süüdistusest ega mõistnud iisaliga süüdi. Tõetis üles kahtlustuse, et osa tegusid võivad kvalifitseeruda genotsiidi kategooriasse. Samast ta ei esitanud ka nõuet et sõja lõpetamiseks ega ka otse koheseks vaherahuks. Kohus esitas Iisraelile nõude kuu jooksul esitada raport, milles on välja tõudus järgneva viie teemakohta. Hoiduma kaasalaste tapmisest või nende tõsiste vigastuste tekitamisest siin ei olnud eristatud siviilisikud terroristidest. Takistama Iisrali armeet tapmast või tõsiselt igastamast kaasalasi. Takistama Iisrali viha uutamist kaasa elanike vastu ja karistama neid, kes seda peaks tegema. Varustama kaasa elanike hädavajalike teenuste humanitaarabiga Kaitsma kaasalasi igasuguse genotsiidi ilmingu vastu. Iisraeli õigusekspertid peavad Iisraeli võiduks asjaolu, et kohus ei annud süüdistajal õigust ega nõudnud Iisraelilt terroristide vastu võitluse lõpetamist. Probleemne on kogu selle otsuse juures aga asjaolu, et Iisrael peab hakkama nüüd tõestamata ei tegele genotsiidiga. Oma süütuse tõestamine on igal juhul keeruline. Tegelikult tuleks ju kohtul tõestada nende süü, kui nad seda ei suuda, siis tuleks Iisrael ka selgelt õigeks mõista. Kohustundus mitte arvestavad Iisraeli kaitsekõnes välja toodud tõsi asjaga, et Iisrael on kogu selle operatsiooni jooksul vältinud siviilofrite tekitamist ja on astunud hulgaliselt arvestatavaid samme, et säilitada siviilisikute elusid. Kohtu otsustamatus ja edasised nõuded Iisraelile viitavad kohtu soovimatusele anda Iisraelile õigus, mis selles kaasuses on ilmselge. See viitab pigem soovile asjaga venitada. Kaslustuse õhku annab kõigile jätkuvad võimaluse Iisrali, kes ennast õigusega terroristide vastu kaitseb, süüdistada. Ekspertide arvates võib see kohtuasi veel kaua kesta, võimalik, et mitmeid kuid, võimalik ka, et aastaid. Iisrael on viimaste nädalate jooksul tugevalt edenud sõjas Hamassi vastu. Viimane suurem terroristide kants Kanjonis on Iisali poolt piiramisrõngas. Suurem osa terroritunnelid on avastatud ja kahjutuks tehtud. Kaks kolmandiku kuni kolmveenad Hamassi võitjatest on hävitatud või võitlusvõimetud. Mitmed on Iisraeli armeegätte vangi langenud. Iisali kaitseväe infokohadelt on Hamassi raskerelva varud lõppu korral. Neil oli rünnaku alguses ligi 20 000 raketti, millest ligi pooled on tulistatud Iisraeli. Osa nendest ei ole sihtmärgini jõudnud ja osa on Iisraeli vägede poolt hävitatud enne välja laskmist. Sõja intensiivse faasi aeg hakkab lõppule jõudma, sellega sõda siiski veel ei lõppe. Rahulikuma tegevuse aeg, et tabada kõik terroristid ning hävitada lõpu nende relvad ja laskemoon, kestab arvatavasti veel mitmeid kuid. Mida lähemale sõja aktiivse osa lõpule, seda enam räägitakse võimalikust elukorraldusest pärast sõda, seda nii Iisali oma juhtkonna kui ka rahvusvahelise üldsuse poolt. Ameerika poolt on tulnud mitmeid nõudmisi, mille täitmine tagaks, et nende poolne toetus ja rahastuse osas võiks jätkuda. Osa neist on avalikusele teada, osa üle spekuleeritakse ja vastavalt edasisele tegevusele ka üritatakse nende tagaolevaid nõudeid aimata. USA, Euroopa Liit, Euro ja mitmed Araabia riigid on avalikult esitanud Iisraeli nõude tekitada võimalikult kiiresti Palestiina riik. Iisrael on selle välistanud. Ka Palestiina omavalitsuse juht Mahmoud Abbas pole nõus Iisraeliga nendel teemadel isegi kohtuma. Iisrael on teatanud, et vähemalt esialgu ei jätada kaasa turvalisuse küsimust ühegi teise riigi ega ka organisatsiooni hoolde, vaid peab sellega ise tegelema. Põhjus on lihtne. Muidu taastub endine olukord, see tähendab, et Hamas tuleb tagasi ja hakkab kiiresti Iisraeli raketti tuleal hoidma. USA on Iisraelilt küsinud täpsustusi nende plaanide kohta. Asja Iisraeli armee teataski, et turvaplaanist saab avalikusele teatavaks teha selle, et kaasa jagatakse esialgu kolmeks. Põhjaosa jääb esialgu suletud sooniks, lõunasa tehakse omakorda pooleks, mille vahel saab tsiviilisikuid saata turvalisse osasse, kuni teise osaga tegeleb armee. Kaasa ümber tehakse kilometri laiune turvatsoon, selle tegemist on juba alustatud see valaks, kus kehtib liikumiskeelt. Piiri Egiptusega hakkab palvama Iisrael. Meelgi keerulisem kui turvaküsimused on leida lahendus kaasa edaspidiseks administreerimiseks. Välja pakutud võimu andmine araablaste klannide juhtidele, kes hakkaks vastutama Iisraeli määratud administratiivse juhi ees. Konkreetne otsus siiski veel puudub. Üks on selge, Iisrael ei nõustu enam kaasa valitsemist palestiino oma üle andma. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Israeli minutit. Mina olen saatejuht Peter Vosu. Kot Israel Iisraeli minutid